Ростислав фотографію зробив мордахи. Розумна, інтелігентна. Я його ще колись кандидатом у депутати висуну. Побачиш. Ну і біографічна довідка. Хто, що, коли, як дійшов до життя такого. Посилаю я тоді ту книжечку у редакцію районної газети. Ось, бачите, пишу, уже мій поет має окреме видання. Надрукуйте хоч рецензію – ви ж місцевих поетів як розхвалюєте? Аж дзвонить мені сам редактор газети. Засміють нас, боїмося. Заручіться відгуком відомого критика. Тоді надрукуємо і вірші, і рецензію. А де я того критика, та ще відомого, знайду. У нас у лісі такі не ростуть. Аж чую по радіо, академік, літературознавець, і так ловко, так ловко балакає, одне слово, добилася я до того академіка. Секретарка у нього як лялечка, і сам ще я мужчинка нічого, хоч і лисенький. Ну, він спершу думав, що я його на кпини беру. Віджартовувався. Якби я був псом і мав таку гарну господиню, я теж писав би вірші. А я книжечку на стіл. Переглянув він її, похитав головою і знову затки. Мовляв, вірші чудові, але не має він коли відгукуватися на них. У нього за десяток хвилин засідання вченої ради, і депутація канадська на зустріч чекає, і усяке таке. А ви, кажу, прямо на книжечці напишіть хоч декілька слів і над столом його схилилася, вихилясом таким, та все, хі-хі, ха-ха. Він, бачу, теж коло мене півником-півником, і таки написав на книжиці Жульєновій Поетичне слово жульєна: несподіване і пружне. Скільки експресії, живої, неповторної, виключно естетичне сприйняття світу, у кращих його віршах переростає в глибокі етичні категорії, які нерідко піднімаються до надзвичайно актуальних для нашого складного і перебудовчого часу політичних узагальнень. І підписався. Академік, лауреат і все таке інше. Подякувала я, ще раз хвостом перед ним крутнула, і в редакцію нашої районки. Їм уже діватися нема куди. Таким авторитетом підперто талант. Надрукували вони думку академіка і три віршики жульєна з книги. Так у селі, коли газета прийшла, трохи і лікті собі не гризли. Бач, уже академіка обкрутила, відьма. Скоро свого пса на державну премію висуватиме. А що кажу? І висуватиму. Годи мені громадськості, вдячної. Хіба він недостойніший у деяких віршоплетів, які біля тої премії колами бігають? Послухай-но, Робінзончику, які вірші? «Енгармонійне» називається. «Сонячне колесо всесвітнього воза, що котить по небу із ночі в ніч, наїхало на хвоста мого, простеленого в зеленій траві, і покотилося далі у сон». Геніально, правда? А ось ще про красу. До речі, жульєн недолюблює ос і ловить їх. Слухай У небесному віконці така краса, Летить по небу сонце, немов оса, Зіп'явся п'яна ноги, Вхопив осу, Таліньки до знімоги і жаль красу. Гестети гуманіст? Ну, і останній Зветься. Модерне. Десь гав, гав, хтось кістку вкрав, гав? Балерина зареготіла сонячно, як тільки вона уміє, перекинула через столик свої довгі ноги, покотилася по брезентові і упала на мене, опалюючи жіночим невситимим вогнем. Розкудахталася, як молода розкрепіла із берези ворона. Заспівала, наче кішка весною, пескляво долинуло з трави. Але ми уже не дослухалися до того заздрісного буркотіння. Розділ шостий Тепер, коли усе сталося, як воно сталося, частенько замислююся, Адже було мене попереджено. Адже мусить бути тривожний сигнал душі, яка наблизилася до краю прірви, до грані, що віддаляє добро від зла. Мусить бути, якщо вірити у зв'язок душі людської з небесними силами. І не вірити, що Бог і диявол щовечора сидять на призбі та мирно підсумовують день прожитий не вірити в правдивість притчі, розказаною балериною, продачника-гуманіста і його сусіду з косою. Було, було мене попереджено. Наприкінці літа Бог перестав промовляти до мене красою світу, ним створеного. Я красу бачу, очі мої не осліпли. Але вже не було колишнього осяяння душі, прозріння душі, емоційного спалаху, проникнення в тайну світу земного і неземного. Усе те мені дарували раніше звичайнісінька квітка будяка, чортополог із цяткою джмеля на густо-червоній чашиці, або узбіччя полівки, заросле петровими батогами в синіх озерцях квіту, або темно-синя хмарка на тлі рожевого небозводу, прощально розмальованого призахідним сонцем, або й просто нічна тиша над моїм островом під небом зоряним. Тепер я усе те лише споглядав, але не розчинявся в нім. Я знову був книжним естетом, а не молільником у храмі Білого Бога, удостоєним чуда. Бог німів до мене, Бог запечатав вуста свої до мене, Бог обминав мене зорями очей своїх, Бог розчарувався в мені. Було, було і ще попередження, можливо, останнє. Це уже ми з балериною не вельми приховували, як мовиться, від громадськості наші стосунки. Уже я бував усе частіше в її домі, під Горою, Батиєвою, іноді і підночовував. Уже я підписав свій перший контракт з бісеням, що з'явилося до мене в образі колгоспного агронома, з гладенько до синього блиску вибритою головою. Про контракти свої я ще розповім, якщо встигну, якщо не прийде чергова депутація і не поведе мене на аеродромне поле розганяти туман над Борисполем. Пасажири уже не просять, а вимагають чуде. Від придуманого ними Робінзона, великого чарівника, володаря білої чорної магії, уже я мав, згідно дивного контракту, непогані гроші. Балерина поклала їх до ощадного банку на моє ім'я. Уже з'явилися перші публікації в пресі, написані, звісно, Маринкою. Уже зійшов до мене з неба мій чорний янгол, Ростислав. Уже брели до моєї землянки люди, як напрощу, зі своїми хворобами і трилітровими банками для джерельної води, яку я заряджав. Тобто, авантюрний сюжет мого життя уже розгортався. Одного недільного дня ми з балериною пішли по Шепшину. Далеко на край острова в Глеї, поблизу сіл Шепшину уже обірвали без нас. Ходити у Глеї місцевий люто стеригався. Глеї мали погану славу. У навколишніх селах їх ще називали чортовим оком. Баба Марфа забобонно хрестилася, згадавши про Глеї і розказувала, що у війну, коли доводилось ховатися по ярах, там тонула худоба і безслідно зникали люди. День був сонячний, але вже неспечний, ніжний, легкий, задумливий бабине літо. Над пагорбами пливло павутиння. У білястому, ледь підсиненому небі вишиковувалися і сковзували за обрій прощально погукуючи перелітні птахи. Заколисані осіннім теплом, сивим блиском на схилах, можливістю бути отак серед білого дня, ні від кого не криючись разом, ми соннувато брели вздовж глибокого яру, що скочувався у бік Дніпра. А ще більше сиділи у сухотрав'ї, притулившись одне до одного, і ліньке було звести руку і зірвати червону ягідку на гілці, яку над тобою вигодував вітерець, не те, що лізти на дно яру, де шепшини рясніше. А ключі пташині все пливли і пливли, шелестіли над нами їхні крила, і лунки журавлиний скрик, як голос сфер небесних. І тут між нами зачепилося слово за слово. І відбулася розмова, який я тоді не надав особливого значення, але яку згадував пізніше не один раз і згадую досі. Бо та розмова відлунила у долях наших. Я щось сказав про птахів, які відлітали у теплі краї. Мовляв, які вони дурні, що такий рай полишають. Краще сухою бадилиною, пригорщею землі, будь отут, аніж летіти світ за очі у чужу-чужину. Потім запевнив Таїсу, що я швидше помер би на своєму острові, аніж подався до якоїсь там Африки, Америки чи Австралії. Балерина зреагувала на мої слова несподівано гостро. «Птахи не дурні, вони розумніші од нас, людей у тисячу разів». Бо живуть, як їм підказує здоровий глуст Живуть, аби вижити, а не дурманять собі голови всілякими ідеями Про націю, народ, рідну землю